«Дід, щес! Баба казиться, що з нашим проклятим родом зв'язалась. Тут, скажу тобі, не тільки закуриш!» Хлопець ефектно сплюнув у бік. Коралі коралів тебе класні!» «У шафі знайшла!» Перебирала низку Софійка, не в змозі відвести очей від Вадима. «О, а я ні чорта знайти не можу! Ні в шафі, ні на вулиці! Сама туфта попадається!» Дівчинка співчутливо всміхнулася. Вадим притоптав кросівком недопалок. Устав з пинька. «Короче, пора мені на хату. Ти ж гляди, нікому й не пікни. Ні про те, що бачила, ні про те, що чула. Як можеш сумніватися? Прикинь, що стара теж не любить, щоб язика розпускали». Вадим давно зник в ущавині. А Софійка ніяк не годна дати раду численним думкам. Це ж треба. Вадим довірив їй таємницю. Хм. Ірці певно таке. І не снилося. Розділ 4. Прогулянка з ростиком. Навіть із найромантичніших снів людину здатен вихопити запах звичайнісіньких, свіженьких із хрумкою шкірочкою котлет. Тато погодився посидіти з малим. Тож мама вирішила пробудити кулінарні таланти і потішити сім'ю. Взагалі у мами безліч талантів і, напевно, тому дуже мало спокою. Вони тітонька Сніжана вже тут як тут із вбранням без мами ради не дасть. Несе до вітальні праску, щось прасуватиме. Прокинулась нарешті Соню до племінниці. Я тобі фото принесла. Це ми того дня, коли його виписували. Тоненька в білому лікарняному халаті Сніжана і широкоплечий вродливий юнак. Хм, ніби десь бачила його. А то що за хлопчик біля куща? Може пацієнт, може відвідувач. Позаду корпус травматології, хіба я можу знати кожного? Засміялась тітонька. Хлопчик мав такий вигляд. Ніби в нього відібрали улюблену цяцьку. Чи то заплакане, чи от-от розплачеться. Чому так пильно дивиться на парочку, що фотографується? З Хм, От би дізнатися. Після сніданку Софійці дручили. Звичайно ж, глядіти Ростика. Мама його вдягнула, тато зніс донизу візочка. Гуляй, дитина. Катай, братика. Кому яке діло, що в тебе вихідний? Що в тебе можуть бути свої плани? Ковтаючи образи, рушила хідником. Якби не допитлові, ростикові оченята, не його щаслива беззуба усмішка, їй Богу, розплакалась би!» Софійка покотила візочок до Сашкової точки. «Привіт! А мене сьогодні зважилося людей на цілих 800 кілограмів!» сяяв хлопець. «Продав 5 букетів! Мама зрадіє, буде за що відремонтувати босоніжки!» Біля коробки з ганчірям прочитала напис. «Продаються котенята від розумної кицьки. Далі уже меншими літерами дописано. Оптом дешевше!» А ще нижче приписка, видно, зроблена пізніше, в добрі руки віддаються безплатно. Яке гарненьке. Софійка зворушено дістала з коробки чипку пухнастеньку істоту. Там ще троє. Наша ромашка народила. Знову не дозволив мамі потопити, а вона тоді, щоб я їх не бачила. Тільки но ну відлучили. Кошеня відчайдушно занявчало і вп'ялося кіхтиками в Софійчину футболку. Хочеш? Бери за так. Яке забажаєш? Зашко з надією діставав з коробки інших кошенят. Софійка забажала сіренького з білою латочкою, біленького з сірою латочкою, чорно-білого і руденького. Всі такі милі. І вони, очевидно, теж забажали дівчинку за хазяйку, бо міцно поза чувалися в її одяг. Я б. Але мама, каже, в хаті могла дитина. Рекомендую сірка. По-перше, котик, по-друге, відгукується на власне ім'я. А це Ромашка, матусина копія. У, а Рудько так гарно ловить власного хвоста, підхвалював продавець. А чорновілка? Е, гарно я назвав чорновілка. Вже вміє вмиватися лапкою, тип тільки бачила. Ой, ліпше мовчи. Софійка тиснулася носом у котячу спинку і гірко схлипнула. Але ти ще не продавай усіх. Я знов попрошу маму. Та Сніжані треба щось подарувати на весілля. Добре. Ну, що там в тебе новенького? Перевів на інше Сашко. Ти зараз на русаленьку схожа. Хм, то що ти розказувала? І на мисто якесь, наче морське? О, забула віддати. Засоромлено зняла низку і запхала до кишені, де кублились всілякі фантики, щасливі кришечки від кока-коли і чи не торішні соняшникове лушпиння. А поки, скажи, а що таке проклятий? Це ж ясно, щось важке, набридливе. Он, мама завжди нарікає на свою прокляту роботу. Е, не туди наголос. Одна річ проклятий, зовсім інше проклятий. Ну, це ваші гімназійні штучки. Вчать всяких там наголосів. Так, так, розумію, у вашій школі наголосів не буває. Натож, якщо до тої школи не ходити.